La coveta dels somnis Ella tenia una rosa Una rosa Benvinguts a la coveta dels somnis Tornem a estar així després d'un de descans I avui el programa tenim algunes de les nostres seccions habituals i especialment en l'apartat de creacions que és l'apartat més, més, més llarg del programa d'avui entrevistarem a Lluís Soler en relació amb el llibre que han publicat sobre l'Aurora i amb els pirogravats de Pedro Morales i uh -huh, l'exposició que van fer mm -hmm. i tot això ens explicarà ell eh, més avant en el programa mm. Com hem dit, abans de tenir eh, tres seccions i començarem Directamente ponemos una, una cancioneta, que espero que nos En eh, triad para vosotros, eh, me aclame a tú, David y Mongeor, eh, que es de un poema de, de Vicente Andrés Estellas. Anem allá. Mare de terra sola Arrapa els teus genolls amb ungles brutes Invoca un o secreta consinga Mare de pols, segrestada esperança Mentre el gran foc o oh, la ferocitat Segueix camins, segueix foscos camins M'agafa a tu els que més estimava i canta el jorn el matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforessent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al bany, el net d'estil, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant en terra, costa Contrana, seràs el renn que fa pujar el pan, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs la l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els païs seràs la llum, la llum il·limitada, seràs confí on, on l'aurora comença, seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, Tras esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'oce i seràs la bandera. Jo pujaré, i a men els graons, i en arribar al terme entonaré, el prec dels vents que em retorna sempre, jo pujaré, i a els graons. I en arribar al terme entonaré El preòpens que en retornava sempre I arribar al terme entonaré El pre nospenss que em retornava sempre I arribar al terme entonaré El preòspens que em retornava sempre. se l'hem els dos dies banyat El poble llits Molt bé i Win el Poe Llit. Eh, anem a escoltar el regal que ens va fer Jaume Silvestre Llinares, que com recordareu en un altre programa ens va estar parlant de, del seu llibre i de què ha publicat recentment. per un moment tot m'ha fet por i altres de les seues obres i ens va regalar la seva veu en una de les històries d'aquest llibre que podeu escoltar tot seguit. De sobte les portes s'obrin de bat a bat, empeses per un vent cerval i desmanyotat que es fondra d'aixafogor embafant l'església. Les mirades dels que s'hi congreguen es creuen per cercar una complicitat entenedora vers d'aquella aerada situació. El portaveu de la comissió de festes de Xint calla, obligat per l'estrepi de les fulles de les portes i el dringar del forrellat. La ventada s'atenua uns segons, uns riures nerviosos afloren entre els presents, Especialment entre la quasi excomissió que s'afilera a l'altar major. Sembla que torna la pau. Els assistents tanquen de nou la porta. Però, com una porta batent, el vent torna a esbotar la gran portalada de fusta. Els brancals tremolen per la fortor i deixen anar un polsim ancestral arran de l'impacte. La frescor de l'església desapareix en l'oblit, aquella essència única en la qual les jaies del poble buscaven el recert del rigor, el rigor estival. I ara les portes tornen a obrir-se per sempre més. Ràfegues d'aire desèrtic penetren a l'edifici sagrat i fan giragonses per les voltes, juga, jugant entre maliades i xiulant. Tothom es guarda aquelles bafrades que piulen sons infernals. El presbiteris és el primer objectiu. Tot queda sumit en la incertesa. Aquests àngels, fets man manois de vent i rompen a l'església. I sense advertència, advertència ni misericòrdia es llancen contra el públic. Foc i sang d'oll... Cossos esguerrats i membres esquarterats comencen a inundar el terra. Els majorals resten els últims convidats en aquell banquet de la mort, en aquella orgida sàdica de destrucció. Perepus ha està aterrit. Es al damunt, mentre s'abraça als seus companys, tret d'un. L'únic que no ho fa és ximo. Els dimonis passegen i xiulen pel cel de l'església. Piulen-se de sang. Gairebé dels que no han pogut fugir de la ratera en què s'ha esdevingut el temple, tots han perit amb els bodeis oberts, els ulls perduts. Ximos mires dimonis voladors amb sorriure de murri. Mentrestant, la sang comença a vessar per sobre de l'escaló d'entrada a l'església. Esperar el torn del trampolí de la mort és una de les pitjors tessitures en què home es pot trobar. Balancejar amb vots suaus al tauler, imprimir impuls a poc a poc fins a llançar-te de cap a la piscina de l'òbit. Pere forfolleja la Biblia i que quequeja unes paraules inaudibles, sua, sense parar, i la suor més que amb el pixum, i el ferum arriba als nassos dels companys. Però això rai ara. El cor li batega i sembla que li esclatarà com una mangrana. Els dimonis s'atancen campes majorals. Són ja els unis que romanen agenollats en un toll d'excrements al temple sagrat. Ja venen, ja venen. Avui sí, en Creacions eh, contem amb la presència de Lluís Soler. Ell és eh, mestre, eh, ha sigut mestre durant uns anys, tota la vida, I, i és un home molt entregat al seu poble, a Sella, en molts aspectes i fins ser una institució, ja, quasi, eh, del poble. Tots el coneixen i tots saben el que s'entra el per aquest poble. Avui està així per la publicació de, del seu llibre, Sella i su Aurora, Història i Tradició, per la presentació del llibre i per tots els aconseiximents que van portar davant el que es feia el llibre. Hem d'anomenar també a... a, a a Pedro Morales, que va fer les, les pictografies i els dibuixos que n'hi ha al llibre, les imatges que n'hi al llibre, molt recomanables i molt interessants, van ser a Braví. I el llibre va estar prologat per Ascència. I, dit això, estaríem parlant de què és Lluís Morato, però anem a, al lío, anem a començar. La primera pregunta que jo voldria fer és... Eh, com va sorgir la idea de fer tot el projecte? Va ser per parts? Primer la idea del llibre? Com va ser? En primer lloc, agrair la voluntat de fer-me aquesta entrevista i reconèixer que sí, he segut mestre tota la vida, m'he dedicat a la professió del magisteri i... El que, sóc, el que siga una institució del poble pues no, no, no, no la compartix. Sóc un, una persona de, natural de Sella que, com tots els seus habitants vol participar i col·laborar en totes aquelles tradicions. i una d'elles és l'Aurora i és per això que he fet aquest treball. Eh? Des açò, el projecte naix ja fa temps almenys quatre o cinc anys. Eh, en primer lloc, és una qüestió personal acudir a l'Aurora. És un acte voluntari, és un acte també que requereix disciplina, que requereix en entrega i, -i és, és una búsqueda. No solament és eixir la matinada, a cantar cobles a les 5 del matí, és un repte en un, en un mateix, així no és com ho veig jo, i al cap de molts anys d'aurorar, de, de, eh, de, de, de, de buscar la matinada, de buscar el sol en la vida d'uno, resulta que t'adones que has omplit moltes quartilles, que has deixat quan s'acaba l'aurora i te'n vas a casa pues, cansat i content, redactes quatre, quatre frases que, que han sorgit al llarg d'eixes quatre o cinc hores, algunes en una tonalitat còmica, altres en una tonalitat transcendent, altres intrascendent, algunes eh, te passat de cafè, altres no ha arribat, i totes eixes coses eh, en la qüestió poètica és, és fonamental, és molt necessari, eh, pues, eh, hi ha que estar borratxo d'alguna cosa, no?, borratxo d'esperança, borratxo d'il·lusió. De, de, de en aquest sentit, pues, la meva borratxera pues, sí que és una borratxera un poquet de trascendència de, de, de que fem en este món, qui som. I totes aquestes coses, allà, a, la, a la matinada, quan mires al cel, es dones que tu eres insignificant i la totalitat és immensa. No? I en aquesta distància de la, de, del, del zero a l'infinit intentes buscar una continuïtat. Això és l'origen. Eh? i després, quan te, em posa en contacte amb Pedro Morales, o ell es posa en contacte amb mi, o els dos coincidim en voler posar-nos en contacte, resulta que ell també li ha passat el mateix i té una sèrie de vivències que voldria plasmar, cada un les plasma en allò que creu que és millor, ell des d'un punt de vista eh, artístic o gràfic i jo des d'un punt de vista també artístic més poètic. Sumem les dos, les dos idees i decidint començar a treballar en este projecte, que això ja sí que naix en, en concret, pues farà un parell d'anys. Eh? I, i la evolució del projecte en l'inici està en aquest viatge un poc iniciàtic que cada un dels que van a l'Aurora realitzem i després ja es materialitza en, en una xerrada un poc eh, sorpresiva perquè va ser en una boda d'un familiar de Pedro i un bon amic meu i allí vam arrencar i i ha concluït en aquesta exposició en este i en aquest llibre. I com és el fet de, de treballar a, diguem, a quatre mans, en aquest cas? No? Perquè hi ha, molts, molts, hi ha alguns escriptors que aconseguissin treballar a quatre mans, a qual cosa penso que deu ser bastant difícil, i tu has, no és la primera volta que fas, perquè quan vau fer el llibre que d'Esmasos, era un espai semblant a aquest projecte. No? tu també feies les, les lletres i, i el pintor feia les imatges. De quina manera combineu que, que és primer la, la, com, com es diu a voltes en la música, que és primer la lletra o la música, en este cas, el, el quadre o, o la lletra hi o... fa una imatge i tu després t'inspires o tu ja tens una lletra i a partir d'ell comp posava la imatge o, o vos ho parleu iix, així de sobte és interessant eh, la, la pregunta eh, Te contestaré dient que un dels mals d'este de món és l'egoisme I, i els artistes són molt egoistes és per això que jo tinc un doble sentiment d'agraïment a l'art però de vegades estic molt crític en, el, en els artistes per la seva vanitat i el seu, el seu egoisme. El que uno fa és el millor, i això no és així. Art és, la paraula art, i perdona que, però tu has segut el culpable de fer la pregunta, l'art és manufactura, l'art és el que es fa en les mans, i el que es fa en les mans és art, des d'una toña, fins a un pa, hasta a unes espardenyes, fins una poesia. I la mateixa categoria té fer unes esparrenyes ben fetes que una poesia ben feta. Dit això, jo sóc un home d'equip. Jo sempre he treballat en un equip. Jo he dirigit un centre durant moltíssims anys i si no tens un concepte integrador, el col·legi no pot funcionar. Treballar en equip significa reconèixer que tu tens idees, però de la mateixa manera que les tens tu, Eh, acceptes que els de més també les tenen i tan vàlides o millor que les teues si parteixes d'aquesta idea de saber treballar en equip es facilita es facilita el treball l'art no és eh, d'un don diví l'art és d'un d'un treball d'una inspiració és l'acte creatiu no seria el moment ara de tractar-ho però és molt interessant saber d'on ve l'arte creatiu. Abans he dit que la meva inspiració, en el cas concret de les Aurores, venia d'aquesta ambientació nocturna, eh, un cel atacat d'estrelles, de, de, d'un de col·lectiu que deambula per pel poble en eixa nocturnitat, i aquest món és el que en un moment donat fa saltar una xispa és com la compressió d'un motor que en un moment donat eh, tots els gasos estan allà, tan units que en un moment pam salta la xispa i es posa el motor en marx. Però pues exactament l'acte creatiu en mi és algo semblant això. Pedro Morales eh, partix, perquè ell ho ha contat, de les coples. no partix de les poesies, per lo menos en un, en un principi. En un principi ell partix de les coples. Les coples estan escrites i són conegudes, per tant, ell el que fa és una transmutació al, al món de la pintura del contenit espiritual eh, d'uns textos que estan escrits a mitjans del segle XIX i que tenen una implicació històrica, la que tenen, eh, i no es tractarà tracta d'analitzar-la. Bueno, pues això és el que ell en principi vol plasmar. Quan jo li dono a llegir les meves poesies, evidentment, evidentment les meves poesies també sorgeixen d'aixes lletres, perquè aquestes lletres també es canten, per tant tenim una font comú, que és el text de l'Aurora, que és el moment vital de, de circumvalar el poble. Quan ell llegeix les meves poesies, jo comencé a veure seus, els seus primers treballs, les seus primeres tendències eh, o esbossos, eh, modulem, fluctuem, ajustem i, i arribem a la, a la conclusió que en els quadros com en les poesies, hi ha d'haver dos plànols, un plano, i es veu perfectament en els quadres, un plano terrenal i un plano eh, transcendent, no m'agrada la paraula lo, de, lo humano y lo divino, no? No, un plano terrenal i un plano supraterrenal. Eh? En aquest pla, no el supraterrenal, pues, estan les, les, les esperances, estan totes les circumstàncies del devenir físic del, del ser humà i, i sabem d'on venim, però no sabem a on anem. Sabem que hem nascut i sabem que morirem, però poc més sabem. Bé, bueno, doncs, pues, eh, en els quadros i en les poesies part, és part de, d'aquesta història. Però no solament treballem en equip, Pedro i jo, però eh, Treballa tot el grup d'Auroros, perquè nosaltres també ens reunim en el grup i ells també opinen i ens diuen eh, les seues impressions i la música. Eh, I la música, hi ha un treball també que s'ha de valorar, que és la transcripció eh, acadèmica, eh, científica, de lo que és un corrent oral musical eh, que ha tingut, quizás, en Rafael Climent, pues, un antecedent important, però que no va arribar mai a culminar en el, en el treball, eh, repetit, acadèmic, que ha fet José Vicente Assens i que, que també és de valorar aquest treball. Sí, que està, està en el llibre, estan les partitures en el llibre. Perquè parlant del llibre, bueno, podem estructurar en tres parts. O Són sea, dos parts escrites, però la part de la... Partitura, també, eh, ja que tindrà en compte. Eh, de la primera part, eh, jo voldria preguntar-te, primer, eh, m'agrada la poesia de mi poble, eh, de ton pare, i em, em pareix una entrada brillant a, a la història i a el que vas a contar. I després, eh, saber la documentació, com, com has treballat per a documentar i explicar en aquesta primera part la història, els antecedents i tot el que comptes de la Bruna. En realitat, la, la documentació és també molt, molt personal i molt, i molt local. N Hi ha una documentació procedent de l'Institut Valencià de la Música en el qual ells han fet una recollida d'aurores. Nosaltres ja van col·laborar en aquest institut fa uns anys i, i, i ahir també he trobat, sobretot a nivell musical, i sobretot d'ambientació eh, diria tècnica de, les, de que són les aurores que són aquestes eixes aixes tonalitats que, que fluctuen, que pugen i que baixen tècnicament, musicalment, crec que es diuen melismes, no? És una espècie de', de, de, de, de ones també, també té a veure alguna cosa amb el cant gregorià, té que veure també en, el, en, en una sèrie de... En tota la, la, la Mediterrània, en, en, grec, en, en, la, en Alguer, en Marrocs, en, hi ha una sèrie de tonalitats que busquen eixa, com es diria, salutació solar, no? Són cançons de matinada molt, molt fondes, cantar és quasi sempre per hòmens, és dir, que l'aportació que fa la dona a l'aurora de Sella és molt important i molt de valorar, perquè hi ha moltes aurores que encara seguixen sent només d'hòmens, Sella en aquest aspecte ha donat un pas endavant, que jo agraeixi a les dones la seva presència perquè enriquix molt. I després també doncs, una sèrie d'autors de, de, eh, doncs, del segle d'Aneu, Ballinclan, doncs, descriu moltes aurores, eh, el cita també en el, en el llibre, Reig, en fi, una sèrie de, de, de persones que parlen, documenten les aurores, però des d'un punt de vista literari. Jo buscava més un, una ambientació de l'aurora, pseudo-religiosa, no? més profunda. I és per això que jo ahir doncs, em eh, documento en entrevistes que ha fet a gent de Sella, que jo ja les tenia també ja arreplegades des de feia ja molts anys, i que era el moment ara de desembalar-les i, i posar-les ahir. Rafael Climent, no vaig a citar els noms perquè estan en el llibre i no voldria deixar venir a ningú, com va passar algú que em va dir que m'havia deixat al tio Pep de Jaume i efectivament no he aconseguit precisar al 100%. Eh? molt bé. Eh, jo crec també que a, a banda d'un contingut pseudo-religiós alguna cosa filosòfic més... No? Sí, més, sí, més sí, sí. és dir la, la, la filosofia està molt present en la meva manera de ser no? no és casual que una de les meus filles siga filòsofa sí. i l'altra historiadora, no? història i filosofia pues, han segut dos passions meus que jo no he pogut desenvolupar però que possiblement jo algo cosa ha influït en les meves filles per a que facin aquestes dues carreres, perquè crec que són molt formatives i són molt complementàries a, a, lo, a lo educatiu. La filosofia, però també des del punt de vista d'explicar l'existència, eh? no el mecanisme filosòfic de la lògica i totes sí. aquestes coses, sinó el que és la filosofia, si vols, des d'una de, de vertebració més, més, més de l'obra alquímica que no de l'obra eh, moral... Eh. O, ¿Qué no va hecho por ahí? No, no, para de decirme si sí que ya ya un poema que incluso es en recuerda a la, la la caverna de Platón. Eh, el de la anunciación. El poema que faz, eh, después el de Girén, después haremos un repaso a, a algunos de estos poemas, pero es muy interesante porque a mí me semblaba això, la, el Eixe moment de l'Aurora és com un un procés de pujar eh, sobre de tu mateixa, d'anar i descobrir coses noves, descobrir la llum que no coneixies, no sé, certes coses. Ja tot el llibre està ple, ple, ple, ple d'influència de, de filosòfica, la influència de Vall d'Inclam, que has nomenat també, també és molt important. I, i després farem una triadeta d'alguns de, de dels poemes perquè tenen molt per comentar l'altra pregunta que jo volia fer era ja de, de la segona part tu has dit que es eh, basaves en les cobles mm, però hi ha una diferència a mi em era important entre, entre la cobla i la, i la poesia sí que trobe en, en l'obra de Pedro el, la cobla i el seu sentiment com a aurora, es nota moltíssim i en el teu cas ho veig més com un, un recorregut un, corre, un, sí, un recorregut personal i no sé fins a quin punt la gent que fa l'aurora troba aquest misticisme i, ixa, i arriba a veure a si mateix d'aquesta manera estàs d'haver tan centrat en el tema religiós que de, del que parlen les cobles o, o no? O és alguna més teu? Més propi? És el que sé. Bueno, eh? mira. <coughs> Filosòficament no sóc molt de Plató, però reconec que evidentment la qüestió de l'ànima eh, segurament eh, eh, pot ser que haigui induït a aquesta correspondència. No? Eh, li reconec eh, un mèrit enorme a Plan, sobretot perquè ha segut un dels que més ha influït en la, en, la religió, en la religió cristiana i, i el cristianisme, pues, la dualitat, eh, el cuerpo i alma, eh, procedeix, evidentment de, de, de, de Plan. El tema de, de Vallinclan sí que és eh, en aquest aspecte, més, més directe en la meva influència. Malin Klan és un escriptor que treballa molt tot el tema del, del, del carlisme i no hem de olvidar que les cobles de la Divina Aurora naixen dins d'una de les tres guerres carlistes que patim en el segle, en el segle XIX. Molt escoitament, el carlisme pues, es basa en la successió a Ferran Seté o bé de la filla o bé del seu germà la filla encapçala als liberals liberals que van instaurar la de mar més la tortura la tortura la inquisició, la Inquis, la inquisició ara més no anat és a dir que els liberals eh, Ferran VII instaura la, la la inquisició o la torna a instaurar Bé, bueno, eh, podríem pensar que si això són els liberals, com serien els conservadors? Doncs pues els conservadors eren el, el, el seu germà, Carlos eh, Maria Isidro, este era el conservador i considerava un heretge al, al, al seu germà Ferran. Per tant, els conservadors eren els nostres bàndols, els de la nostra Aurora, es a l'Aurora eren carlistes. Eh, per tant eh, pensem que estem dins d'un món el segle, el segle de geneneu molt convulse i molt molt complicat es comenta això en el llibre no? que algunes, sí. alguns versos fan referència al conflicte bèl·lic estai esta en l'aurora està guàrdies a la cita mm. l'enemic està en campanya el demòio en fi eh, està una el papa, el papa rei, no? és dir, que hi ha una sèrie d'elements de, de que estan ahí polítics que van barjats en tota la qüestió eclesiàstica, no olvidem que la guerra de la independència, per exemple, contra els francesos, pues les, el curamerino, una sèrie de, de retorns i de flares es posen a defensar el, el, el Fernando VII, VII en contra del, dels francesos. Però bé, bueno, és veritat que Vall és un literat al que jo aprecio i admire, i una de les coses que a mi em va guiderar molt l'atenció és que ell mm, llegia quan escrivia, sobretot quan escrivia les, les sonates, mm, no buscava una poesia eh, mecànica en, a l'ús, sinó que buscava més bé una prosa poètica. I jo ahir faig una poesia buscant d'imitar-lo. I després, si voleu, vos vol la llegiré i és una mètrica sonora, és una mètrica en la que al llegir la frase si t'agrada, si es sens satisfet és que està ben feta, independentment de que acabe en sonant en consonant, que busque la musicalitat de la terminació verbal. En aquest aspecte jo pense que Vilanclán és un adelantat a, a a aquest temps, i jo, en aquest aspecte, he volgut també buscar aquest tipus en alguns poemes i els, els ofereix a ell. El tema de la experiència personal és veritat. La mecànica poètica, la mecànica pictòrica sí que s'ajusta molt a la copla. També s'ajusta en el sentit de que, ja vos he dit, que la meua, el meu transcurrir dins de l'Aurora és un transcurrir personal de buscar la llum de, de fer-me una sèrie de, de preguntes. Jo vaig a l'Aurora des de que tenia 7 anys i tots hem passat per els 10, per els 18, per els 20, per els 28, per els 38, fins al 62 que en tinc, doncs fix, fixa't les voltes que jo he viscut moments diferents d'alegria, de, de, de tristor en, en eixa Aurora. Sí que se ho pregunta a la gent. No ho dirà, però ho pensen. En l'Aurora n'hi han molts moments de diría en castellano recogimiento de interiorismo gente que la veus en un momento nada emocional emocionada gente que la veus que en un momento nada gira un canto y se va y se va o alegre o triste o cansada pero sí que n'hi un afecte de, de esa palabra recogimiento que nos dice en, en Valencia religioso no soy no soy religioso eh? pero sí que soy respetuoso en, en el devenir del universo Y en, la, y en la existencia como una incompleta eh, sensación de estar sobre este planeta. Eh? Este planeta se acabará y esperen que nosotros no aceleremos como estamos haciendo eh? en el devenir de la, de la historia universal. has comentat que has, has, has participat en l'Auroles des de 7 anys quina evolució veus que ha, que ha tingut des dels teus 7 anys fins ara si has vist, si has vist canvis importants o, o no i també això que estàvem comentant d'aquest sentiment transcendental no sé si també el fet que aquí siga una participació relativament massiva comparada en, en altres pobles no? que participa molta gent i gent jove que, que a voltes és difícil de trobar en altres llocs i també pot tindre un sentiment d'identitat col·lectiva com a poble que participes no de la religiositat de la transcendència o no, sinó com una cosa que, que identifica tota la gent de Seia o que participes d'una cosa tots junts i, i, i ho sent també com una particularitat, a millor. no sé com, com ho veus això Sí que he vist una favorable evolució molt positiva diria jo, molt positiva. jo he vist Aurores eh, pues acabar com es diria com el Rosari de l'Aurora en aquells anys en les que la il·luminació del poble estava empobrida en què la gent que anava era la que havia superat la barrera de les 5 del matí, el que vol dir-se que has tingut que estar veient moltes hores, perquè ara pensem que el conjunt ha començat a la 1 i acabar a les 5, però havia època en què el conjunt començava a les 10 de la nit i a les 2 del matí pràcticament s'havia acabat de les 2 a les 5 havia que aguantar i s'havia d'aguantar moltes voltes a, a, a força de veure l. i quan arribaves a les 5 del matí estàves prou tocat i, i hi molta gent que acudia a l'aurora, no eren massives les aurores dels meus primers anys, eren una, unes, unes, unes aurores de gent molt major. Eh? Jo recordo pues, sentir-me realment raro allí, perquè era una criatura que anava de la mà de la mare, que em portava i jo no veia ningú de un xiquet. No? Eixa primera evolució d'una aurora en mans de persones eh, de la postguerra, de persones que li donaven una importància capital a l'Aurora, Unes veus que realment eren espectaculars, molt fondes. Eh, molt, pocs instruments, pocs instruments, el, el, el, el bombo era l'element, jo diria, fonamental perquè bandúrries, poquetes, alguna bandúrria i dos o tres guitarres i un guitarró i la pandereta i els triancos. Aquesta era l'estructura d'aquells primers anys de l'Aurora. Després, quan arribem als anys difícils dels anys 60, 62, 63, 64, encara s'aguditza el caràcter perillós de desaparèixer l'Aurora, perquè els vells als que jo en referia ja eren molt vells, Jaume de Concoria deixa de tocar el bombo, el tio Celestino jo quasi com el recorde, en fi, el tío Arturo Catalán, que ara venia algunes aurores, però eren persones que ja tenien una edat i, i els altres eh, pues eren els que anemara gent de 60 a 70 anys, i eren poquets. Ahí és quan sorgís, la, la, jo ho, ho, ho ha dit i no em de dir-ho, pues la figura emblemàtica de Rafael El Cornell, que posa orden, que organiza la rondalla, que posa orden físico, físico, convidando a alguien que se n'anara. Se eh, eh, sentía también un poco responsable de, de, de aquellos jóvenes que andaban allí, Rafael podía tener, pues no sé, 15 o 20 años más que yo, y ella se sentía responsable de, de la moya integridad física, no es que no es que fuera una cosa perillosa, pero... Però no era tampoc una cosa molt fàcil d'anar a les 5 del matí, per això els carrers mal il·luminats. I després, a partir d'ell, bueno, és que tocar dins de l'Aurora era, era complicadíssim, perquè un altre es l'atre l'altre es posava davant, l'altre no deixava passar hasta que ell realment organisa, posa la rondalet a tota junta, el bombo en del centre i dona quatre o cinc instruccions a la gent diutxe ¡Eh, davant, darrere, tampoc eren grans grans gran, gran candidats, però els suficients per a que la música eh, se aunara i li donara cos. A partir de ahí la ballada està salvada, perquè a partir dels anys 70 Eh, tornem en els anys de la democràcia set a partir del 75. La democràcia l, l, un dels avantatges que jo pense que ha tingut és recuperar tot allò que culturalment haver haver, haver desaparegut. Posa el cas de la pilota i, i posa el cas de l'aurora. podríem posar en moltíssims, però tos dos en el cas de Sella, la pilota i l'Aurora la, jo pense que també són resultat de la democràcia de posar-los en valor, de, de, de registrar-los altra vegada com patrimoni local i bueno, doncs pues, això sí que és molt, molt important i sí que és veritat, a l'Aurora va tant gent creient com no creient tant de dretes com d'esquerres en aquest aspecte podria dir que l'Aurora és un fet universal el fet d'anar a l'Aurora mm, no te demana carnet si eres republicà si parles castellàs, si eres alt si eres baixetet, si t'agrada no no, no, no, tu ves allí a, jo dic a buscar la llum, altres diuen a buscar el sol, altres diuen a buscar la divina aurora, altres diuen a resar el rosari, però és tot lo mateix. És tot lo mateix, al final, quan acabes tens un sentiment d'haver fet un treball, d'haver fet un sacrifici, i aquests sacrificis redonen la teua coherència mental. I tens un sentiment de pau? Parle des de tota la ignorància del món, perquè sabeu que no he pogut anar a ningú mai a l'Aurora i m'encantaria després de llegir el llibre encara més. Eh, això, la sensació després és de pau podria ser el, sí. el, el mateix, és una, sí. un viatge sí, sí. espiritual no? sí, sí, sí. Eh, la, la gent podrà dir-me bueno, si tu dius que no eres creien com parles de l'espíitu, és que l'espiritu no és propietat de la religió. Eh? Dir, una de les persones que més ha parlat de l'esiritualitat pot ser mitge. Sí. Eh? Ho pot ser Hegel o inclús pot ser Marx, dir que la, la possessió del termi Espírit no és eh, de, la, de, la, de, de ninguna religió, ni de la musulmana ni de la cristiana. L'Espírit és un concepte que hauria sí, que definir-lo, que anar a, a buscar a Hegel per saber això de l'Espírit que és, no? eh, si és que és l'alma o que és l'Espírit, o, o, o no és l'alma, o és una part de Déu dir que o és simplement una part del, del, del ser I, i el ser què és tindríem que buscar a Heidegger per què ens explicarà què és el ser per tant vol dir-se que, que, que la espiritualitat és un concepte que ens escapa i que si profunditzarem en ell ens donaríem que és propietat de tots eh? mm. I de la pau, perdona si acabes tenint un sentiment d'agotament eh? físic però d'una gran tranquil·litat. Jo és, després de l'Aurora me'n vaig a dormir i són les dues o tres hores en les que dorg més plàcidament, més plàcidament, en pau. De fer que Pedro, en, en la xerrada que va haver antes de la representació de l'Aurora la setmana després de festes, ell ho va comparar en el, el camí de Santiago, recordes sí. en, que ell sí. havia semblat li semblava alguna cosa paregut no, jo diria que ja que parlem de l'ànima eh, podria llegir-nos no, David, eh, Luis el poema precisament que parla sobre l'ànima més directament segona perquè eh, com a vegades he llegit poesia davant de tu i tu has sigut el, el, el meu mestre en esta doncs pues em fa moltíssim respecte ara llegir jo poesia Bé, bueno, mentre el busque, te comentaré que este és es un poema que jo vaig escriure pues, tindria 17 o 18 anys. És dir, que és un poema que no, no, no s'ha estructurat, no estructurat en els últims anys. És un poema de, de, de joventut en el qual eh, jo buscava en aquells 17 o 18 anys, pues, jo estava eh, en, en la efervescència juvenil, en, en plena dictadura i, i l'alma era una paraula que m'imposava un respecte enorme, no sabia el que, que és, no vull dir que ara també sàpia el que és, sé el que no és, eh? sé que no és la consciència, eh? i això pues, un no m'ha ajudat moltíssim, eh? un amuno sí que creia que l'alma i la consciència eren el mateix, però jo discrepe d'ell absolutament, i l'alma no és la consciència. Per tant, en aquell moment, pues, de, de 7 o 18 anys, eh, jo pues, escrivia en castellà, aquest poema està escrit en castellà, sobre el alma. El alma serpentea por túneles que desconoce, buscando salidas que no adivina. El alma serpentea por desiertos que ignora, buscando oasis que no encuentra. El alma atraviesa helados días de verano, ansiando hallar el sino que alivie su tormento. El alma se espanta ante el iluso crecimiento del progreso que negrea el camino polvoriento por la estupidez humana. El alma morirá un día, despistada y cansada de tanto vacío, harta de tanto hastío, de tanta hipocresía. Bueno, pues esta poesía está escrita en el rancho, calculo yo, pues que en el 70, o 71, o 72, y ya veía el progreso negre. No vos dig de quincodoro de chara. I, I tornant una miqueta al, a la història de l'Aurora, ara recordo el dia de la professora, el, el retorn, al final va demanar-li a ja veure si algú feia una app anar a la gent en el mòbil, en, en les cobles de l'Aurora. Però els últims anys han hagut fullets, editats, però com es, com es transmetia abans? Es transmetia oralment? Eh, com, com, com la gent que anava a l'Aurora ara sabia? Perquè dubte jo molt que hi paperets per a tot el món... En els anys 50, 60... Quan, no? quan eh, jo vaig a començar I, a anar... el mateix passarien la música, suposa, que ara s'han fet partitures, però també s'ensenyarien de, de memòria. Manuscrites. La gent se les copiava uns d'altres. Jo he vist, i m'hauria agradat haver fet una xicoteta exposició, però no teníem ja mai, més lloc, eh, eh, estaven escrites a mà, eh? s'escrivien a mà. Després ja, quan eh, va tornar a partir de l'any 75... Eh, les comissions eh, van a començar ja a aprend's en serio' dcudir, ajudar a l'aurora, portar el ca licor i sobretot ja portar llibrets en impreta. I és un compromís que jo penso que s'ha mantingut fins fins este any inclús este any. jo sé que també seran repartit, se'n reparteixen cada any sí sí sí sí és una, és una, bona, és una bona costum. Lo del, lo del mòbil bueno, pues les noves tecnologies estan ahí i no pot, no pot eh, evitar que, que, que això avance no si algú les té en el mòbil, perfectament les pot llegir. És una bona solució, perquè no, clar que sí. clar que sí En el llibre parles de que anaven en el farolet i que claro. no podien... No, sé que no, sí, no llegien... Estaven, ja anaven directe, cantant i tocant, sense poder veure pràcticament el dir... que perdona que et detalle, però després de repetir-la 30 vegades l'aurorà, quasi sí, totes les, les coples jo no les cante totes, però les que canto no necessita llibre, me les sella de memòria uh -huh. eh? hi ha coples que no me diuen res però hi coples que me diuen molt sí, ja, ja ho, no? ho hem vist, ho hem vist sí. en el llibre Si sí, també parles de la, teua, de la identitat del poble ja ho Asensi, ho diuen el pròleg sí, el vi <laughs> sí. Sí, sí. Eh, no, i parla de, de que és que parlar del nostre poble és parlar de la, de la nostra gent i la nostra cultura, és una de les, de les parts en les que es presenta i tu també tens un poema que comença dient: dir el meu poble i és molt bonic perquè també és com, el reclames per pel teu esforç i, i i per la teua estima al, al poble. Entonces, el llibre, pense que és una manera de... podria És conèixer l'Aurora des de fora, i jo, sense haver-la vist, m'he emocionat molt en el llibre i em vaig emocionar moltíssim la representació, però és conèixer als, als autors molt a fons. Molt... Sí, de veure, jo ara crec que, que vos conec moltíssim. Ha sigut, un, al final, un, un diari personal. És el que sembla eh, per a la lectora que tens davant. Vols dir alguna cosa? No, no. Ah. És de relació, no? És, vols que li contesti? Mira, eh, ara el dia... Pues el dia no, la, la setmana de, de Fogueres de, de juny vaig estar en Lisboa i vaig estar veient una exposició sobre Herculano que és un pensador... Eh, l'ho citava molt, molt important i parla i, i ho vaig prendre, el que passa és que jo soc mal per la memòria, però el concepte és el mateix que jo dic ahir, és a dir eh, no ens donem compte que quan no xapa la terra que xapa aquesta terra ja ha segut xapada per una altre que ja no està així i el diu, eh, més o menys el concepte és això, no? que quan camines sigues conscient que per on estàs xapant altres antes que tu ja han passat i que possiblement eixa terra siguen les cendres d'aquests avantpassats que estan allà. Per això dic jo que estime les meves terres, les estime perquè elles a vegades em diuen a cau d'orella pues, eh, cançons, sonidos, missatges altres que han estat així abans que nosaltres i que quan jo sent una cadernera cantar, pues segurament no és aquesta cadernera, però una altra l'haurà sentit el meu avi i que la cadernera que jo sent cantar avui pues possiblement la sentirà el meu bisnet i és el mateix sol que està ahí si som capaços d'encadenar aquestes emocions pues li donarem continuïtat i quan, jo, i quan ja no estiguem així, que no tindrem memòria o sí, però sabrem que allò que, no els que a nosaltres ens agradava pot continuar agradant a les persones que són descendents teues. I tots som descendents de tots. Sí, això és una sensació que tenim molt si estem en contacte amb la natura. No? És una cosa que crec que es viu molt més en els pobles que en les ciutats. o I en els pobles com anem al barranc o a la muntanya és la sensació de dir Quina pau que, que fa 500 anys el mateix que estic sentint jo pot haver-ho sentit d'una altra. una ciutat no podríem dir-ho el mateix, no? I és és un, una... Assumiràs la veu d'un de du poble. poble. És una manifestació d'identitat. Molt... D'estellers, clar. Sí, sí. Fantàstic. Sí, doncs pues és... Eh, jo he vist una influència eh, d'estellers de per la teva part. M'ha emocionat igual que en, en l'altre. I, i el que estàveis parlant, el que estàveis parlant, de tot, de tot el tema de la natura i i algo més, això la, la, la cultura, fer poble que diem tantes vegades, no? que parlem ja que fer paubre a la fi és això, és tot el que estàs dient que m'ha emocionat moltíssim i pues, per què no puc continuar la sí. està molt bonica. I bé, tota aquesta tot filosofia i tot això que estem parlant és possible perquè s'ha plasmat en un llibre com, com ha segut possible el fet de, de poder editar el llibre, ha segut fàcil contactar amb... Home, l'edició del de feia... llibre no ha segut fàcil ja has dit que portem pegant-li voltes a aquesta idea des de fa 4 o 5 anys i no li trobaven mai eh, editor bé, doncs així les coses hi ha que dir-les i hi ha que dir-les en naturalitat gràcies pues, a, a l'alcalde actual a José Pasqual, perquè nosaltres fa dos anys jo vaig presentar el mateix projecte a, a la mateixa diputació que ara, que ara sí que ha tirat endavant, però segurament la persona que ara ha demanat ajuda no era un desconegut, sinó era l'alcalde d'un poble. No? Jo vaig anar a títol personal i a títol personal em van dir que les havia agradat molt les poesies, però que era una qüestió local i que la diputació tenia altres eh, pretensions que no foren tan locals. Allà m'ho va dir el Juan Gil Albert. En fi, ni el Juan Gil Albert m'agrada ni la institució tampoc m'agrada. Però afortunadament ara a José Pasqual sí que li va agradar. Va considerar que era un projecte que era beneficiós per al poble de Sella, ell com a alcalde pues, ho va considerar Xina i es va posar davant del projecte en l'aspecte editorial i ha aconseguit el, el llibre. Nosaltres, tant Pedro com jo, pues, estem agraïts a la Diputació i a l'Ajuntament perquè ja ha que dir que la, la persona que ha portat el projecte ha sigut l'alcalde, però l'alcalde és el, el portaveu d'una corporació i aquesta corporació també té una part en el poble de Sella socialista i jo sóc socialista, he de dir, he estat en aquesta corporació i he estat en ell i li reconec el mèrit d'acceptar una idea que ve del, de l'oposició, jo ja no estic en política però he estat en, en l'oposició en el poble de Sella, clar. I parlem de l'exposició. Com, com vas veure l'acollida de la gent? Molt bé. I, molt bé. I els preparatius, com van ser també? Perquè està molt ben pues, estructurada. Eh? Els, els preparatius eh, van tindre, diguem, per part de, de l'Ajuntament, eh, a través del seu alcalde, de Josep Pasqual, eh, carta blanca. En el sentit, no de gastar, sinó de llibertat de poder... Nosaltres volíem ser local... Jo, quan el vaig veure, vaig pensar que tenia possibilitats per a ser una, una exposició. Les exposicions estem acostumats a pensar que tenen que ser llocs en il·luminació, a l'estil del Guggenheim, a l'estil dels de, de, de grans museus. No, no, no. no. Jo soc un, més bé un, un museïsta íntim i el que parlàvem nosaltres era d'un quadre i d'una poesia íntima i aquell lloc em pareixia adequat. Estava ben arreplegat, estava deteriorat però en poquet, eh, en la col·laboració també de l'Ajuntament, que el va pintar i el va descentar. Nosaltres vam posar allí unes cortines, que ens va deixar el grup Centener, ja que dir i a partir d'ahí, simplement, eh, una cosa neta, una cosa curiosa, una cosa presentable, és digna. I això és el que tenia aixec local, simplement tenia dignitat, i nosaltres li van donar dignitat en el que van penjar allí en els quadres i els poemes que van penjar, dignitat. I també hi ha que reconèixer el treball que va fer Vicente Mas, el metge, Pues, fent aquest eh, documental, de 10 o 12 minuts, la duració no recorda exactament, però que sí que reflexa bé què és l'ambient de l'Aurora la, i una xicoteta entrevista als auroros veterans que, que estem ahí i que volen transmetir aquesta cultura. I en l'exposició, els quadres es podien adquirir, no? Hi ha, hi ha gent que se'ls ha portat a casa. Sí. portat, és una manera de dir. Va, S'ha cobert, cobert. Ple, cobert plenament l'objectiu, s'han venut, no te puc dir exactament el número de quadres que s'hauran venut i els llibres, que perquè tampoc han portat una, una comptabilitat exacta, però sí que te puc dir que hem arreplegat, eh, calculem que és suficient eh, per a comprar... Amb, que un artista eh, d'agost, eh, ja buscarem també ajuda, tu també vens d'agost, anirem a agost a buscar a Emily Boyce o algun altre artista que estiga compromès en aquesta idea i ja estem fent algun, algun contacte i crec que tenim suficients diners per a, per a comprar aquests santets com es diuen habitualment col·loquialment aquí en Sella, i posarem els que falten que jo crec que són exactament set els que falten per posar hem parlat també ja en els propietaris de les façanes on es posaran estan encantats en què es posen i bueno pues el temps que l'artista tarda en, en elaborar-los i el temps que els eh, obrers eh, això és també un, un compromís municipal de, de posar-los jo no sé si estic en condicions de dir que potser per Nadal o, o per Pasqua, entre Nadal i Pasqua estaran els santets posats. Molt bé, un èxit, un èxit al final. És, de ver, és que estava molt bé la exposició. I mm, també de parlar de la, de la representació que es va fer de l'Aurora a la plaça, eh, que va ser espectacular. Almenys a mi m'ho va aparèixer. Ja sabeu que <laughs> jo disfrute de la vida i de l'art, però va ser una combinació de nou de, de distintes eh, interpretacions artístiques, dansa, música, cançó, eh, poesia, també, les cobles, era molt interessant, molt, molt. I em va quedar l'atenció, per començar la pregunta de, de la representació, la eixida de Sedans eh, Eh, la indumentària i la dansa em va agradar especialment perquè no era, no era, em semblava que era una al·lusió a l'alba, no? a aquesta llum de la que parlaves abans, a, a la llum de la que parla Don Gil d'Alcalá, en eh? totes les mañanites, molt bé l'aurora, i eh, duien una indumentària més eh, pròpia de El sueño de la noche de verano de, de Shakespeare. I la dansa tampoc no arribava a ser una, un, una dansa de, de poble. Van mesclar els passos, els peus sí, però els braços eren, eren un altre tipus de dansa. Això suposa que estava fet amb tota la intenció de, de no començar el que va ser una processó en, en la plaça, de no començar-la en algo cosa estrictament religiós. Va ser així o... Quina era la idea? Bueno, mira, començaré per, per, per, la, part, per, per la part última. L'auror és una tradició viva i quan vull dir que és una tradició viva vull dir que en, tot el, en tota la força de lo que vol dir la, la, la paraula viva. Eh, Juan Ramon Jiménez, eh, si recordes, una de les primeres lectures que van fer de, la, de poesia, també parlava de poesia viva. Que no estiga morta És es dir, una cultura que reprodueix mecànicament el que es fa l'any anterior i l'any anterior i anterior, i que no té modulació i que no té... Pues és una tradició morta. Afortunadament, l'Aurora de Sella és, és una tradició viva. I és viva perquè en la seva evolució històrica canvien les persones. No té eh, dogmes en el sentit de primer ten d'encaminar els murs, després ten d'encaminar les dones, després ten d'encaminar els homes. No està escrita la, la, la estructura de l'Aurora. Sabem que hi ha un itinerari, però que tampoc és que sempre el mateix itinerari. En algunes ocasions s'ha variat. Nosaltres a partir de la fira van considerar perquè ens van demanar que ferem una demostració de l'Aurora i s'ha fet una Aurora diferent a la que es fa. Diferent a la que es fa en, en, en octubre s'ha canviat l'hora, s'ha canviat el formato i això demostra que la, la tradició viva permet la evolució i incorporar nous elements. En aquest sentit, nosaltres eh, vam caure en la idea que després de fer eh, les coples quan s'arriba davant de la porta de la iglesia, que abans no hi ha la divina aurora, la divina aurora ja la porta des de fa uns quants anys. És un altre element que innova la tradició. Pues vam pensar que l'aire que es cantava, jo també ho documente, era un aire de vals. Nosaltres hem pensat que quan ballem vals i regionals és que va tot barrejat, va tot mesclat. Quan ballem vals regionals pensem que els vals populars valencians s'acaben en les jotes dels fandangos. Però per què? I per a mi va ser una gran sorpresa en, una, en un intercàmbit cultural que va tindre en Altea quan van sentir que un grup de València va dir, bueno, doncs pues ara anem a fer anem a fer un, una polca. I dic, home, fantàstic, per què no? Per què no tenen que ser jotes i fandangos? No, no, no, una polca, per què no? I per què no un vals? Jo no tenia coneiximents musicals per a definir que el que es toca viva la Virgen Maria té un aire de vals però és que després quan li ho pregunte a, a, a Vicente Asensi en diu clar que és un vals en totes les de la llei i després quan ja en documenta bé resulta de que n'hi ha un altre poble que li diu el valset i que és una incorporació tardana a l'Aurora és a dir, que aquest aire de vals que nosaltres fem així ja es fa en altres pobles és dir, s'ha incorporat a l'Aurora l'estil de, del ball eh, austriac de, del vals bueno, pues, quan jo parle en la persona que té que coreografiar aquest moment que és el grup tu dius, de, de sedans però que se situa en la figura de la meva filla Lara pues, li faig aquesta al·lusió a que es podia fer un aire de vals ella agarra aquesta idea i efectivament el valseo dins de les jotes també existix, i buscant una indumentària que fora doncs, dels anys 20, és el moment en què també totes les aurores i tot l'art deCO té una, una gran trajectòria i una gran eclosió, doncs considerem que pot ser una indumentària adequada, eh? que siga solto, que siga lliure, que sigui eh, solar, eh? el vestit té aquests picos que, que poden... Eh, simular el sol, la divina aurora és el naixement del sol i quan li vallen a la divina aurora pues, poden ser una espècie de, de flames no? d'aixa de, de, eh, aureola que porta la Verge Maria darrere que és el, el sol, ni més ni menys sí que volia dir també dos cosetes, que el meu net Pau pues, quan este matí diu, diu, me diu, m'ha gustat molt l'aurora, ja jo, m'ha gustat molt i què és el que més es va agradar? Dice, los pétalos quan caïen tocando les campanes realment va ser una altra incorporació que jo no sé si es podrà fer tots els anys però la divina aurora, les campanes i la pluja de, de, de, de pètals realment, i, el, i la dansa jo pense que és un no un espectàcul, sinó un, una cerimònia eh, d'adoració important no? i quan un diu adoració està pensant ja en la religió pues mira l'altre dia precisament treballant vaig buscar en el, en, el, en el diccionari què significa la paraula adorar i és amar. Adorar és amar. Eh? Aixi sentiment religiós que a volteu li donem a la paraula adoració, de subordinació a la divinitat, també, també és adorar això. Però la segona acepció que darrere és amar. Eh? Jo pense que és un acte d'amor, el que es va fer eh, col·lectiu, eh? de simbiosis afectiva. I, sí, a més, el poble ho parlàvem antes, David i jo, que va respondre molt bé. que bueno, No sé com ho veus tu, però jo vaig veure molta implicació per part de, del poble i, i alegria, satisfacció i ulls brillants i molta gent emocionada. I pense que, que sí que va, va tindre bona resposta. No sé si era el que esperave o... Jo estic acostumat a que quan faig les coses, faig les coses no espere el, el resultat, unes voltes mai així bé, altres voltes mai mal, quan em vaig presentar dues voltes a les situacions mai fatal, les he perdut, però bueno, això no té res que veure, que cada un és lliure de, de... i jo ho respeto i ho accepte, no. En esta ocasió que crec que hem acertat en el format i crec que sí que és veritat i que la gent sí que es va sentir molt representada i molt contenta d'aquest de, de acte. Però uno no té que pensar, almenys és la meva posició, en el resultat que aconseguirà. Eh? Si aconsegueixes l'aplaudiment i, i la complicitat, bé. I si no ho conseguixes, també bé, perquè uno ho fa en la millor de les voluntats, almenys jo, Eh, si aconsegueixes connectar amb la gent i que t'acompanyen perfecte i si no, doncs pues, escolta, la soledat és una companyia meravellosa <ríe> compartir el silenci també no? però eh, tu has tingut sempre aquesta filosofia de ver, que treballes en equip i quan ens has conduït com a equip recordo ara el de Miguel Hernández que crec que ho anomenem cada coveta <ríe> hem de tornar a repetir-ho perquè sempre surt el tema també era això, nosaltres estem fent perquè necessitem expressar després el resultat, de fet, en la foro en aquella ocasió pues, es va veure una mica eh, massa menut per a la gent que va vindre. I en aquest cas, ja dic, a més va vindre gent de la vila que casualment venien a, pues, un dissabte a sopar tranquil·lament, es van trobar en tot això i m'han es que este poble és es que és es meravellós també els ho va agradar moltíssim i això va servir per saber com, com era l'Aurora, més o menys, per fer-te una idea de l'itinerari, a mi també em va servir per això. Mm. A veure, ja, jo és que preguntaria un millor de coses però uh, anem a, a començar a acabar en l'entrevista en perquè podríem parlar-me, jo sempre ho diem, però els de veres és que eh, està molt bé el llibre, ha estat molt bé tot el projecte i, i m'ha agradat poder parlar de temes que que's agraden a nosaltres com és la filosofia, la identitat, l'ànima, l'amor. En definitiva, que està ficat ací. Eh, bueno, l'aurora condien és la l'eixida d'un sol nom no? o la lluita contra demonis, que poden ser mil coses, és els demonis. I, Re eh, Agraïte agraït que ens hages fet sentir aquest tipus de coses. És molt, molt important que algú escriga alg i faça algo i puga commore d'eixa manera altra persona i felicitar també a, a Pedro Morales el seu treball que també és exquisit eh, si eh, haríem parlat en ell també, però volríem centrar-nos en la part poètica, sobretot del llibre. O sin sigui, que el nostre port, felicitar-vos. Felicitar Moltes gràcies. I a mi sí que m'agradaria que me deixares que llisquera una coseta sobre, sobretot pel que he dit de Valle d'Inclan, perquè pense que no és un dels autors que en aquests moments estiguin molt més molt, molt reconeguts. Avui és eh, llig poquet, però sí que m'agradaria, jo he intentat escriure un poema que no sé si ara el trobaré. Sí, sí que el trobarem. Baxa llegir-vos, això és es textual de Vallinclan, perquè després noteu la diferència entre el mestre i l'alumne. Dice, mi palabra i mi fe no poden seros sospechosos, puesto que ningú interés vil me trae a vostra presència. Solamente me guía una poderosa inspiración y no dudo que es vuestro ángel quien se sirve para salvaros la vida. No es poesía, pero es lo que vos diabans. Él se llegia y si no li agradava lo cambiava. El que yo li vulc al menos es la meva intenció. No necessita ser poesía de altres formes. Lo que digites es es prosa, bien. es prosa, pero sí, es pero que es su beguía. Yo le, le, le he intentado buscar esta... Digo De forma coincidente, al pasar por este tramo donde la voluntad ha de imponerse al cansancio para vencer el sueño, se cuela Cantarina la voz gratificante, el discurrir distante de las aguas de Tagarina, que te animan a continuar... Entre esta pastosa y negra oscuridad, despierto, alerta, al tiempo que los agudos gorgoritos del gallo saludan la salida del sol y sus resplandecientes rayos. Bueno, e intentad eh, seguir el esquema del mestre. No sé si lo habré conseguido. Gracias. Bueno Luis, muchas gracias por haber venido, por esta conversa tan agradable y muy interesante y no es nada, estamos ansiosos de que hagas algún otro proyecto para que pueda volver a tener una conversa como esta es la verdad muy tranquila, disfruta mucho Y, hasta así, la coveta de Sáviles de este mes, de esta vegada. Bueno, espérame que pase el programa. Adiós, gracias a todos. Ella tenía una rosa, una rosa, ay, de papel, de un de diario, de un diario grob del té.